Thank you. cigarettes it's dark and we're wearing sunglasses get it Pozdrav svima u novu epizodu podcasta Kočarlja doma u kojem više ali manje poznati Hrvati dolazu mojoj dnevnoj sobu i pričaju o svemu onome kaj žele, a posebno o sebi. U prošloj epizodi gost je bio Ivan Šarić. Ivane, hvala još jednom na dolasku. Sljedeća piva je na tebe. A u današnjoj epizodi u goste je stigla prva dama u kratkotrajnoj povijesti ovog podcasta. Kantautorica, pjevačica, svira instrumente i to razne. Piše pjesme za sebe i za druge. 2011. dobila je porina za pjesmu godine i to zadogodila se ljubav koju je otpijala zajedno sa Sašom i Mladenom iz Nakon toga god je u zemlju propala, pa sam ja pozvao kod sebe da ju priupitam what the fuck woman dame i gospodo, Lea kleva Lea dobrodošla u moju dnevnu somu hvala bog. ajde sredin ću recimo odmah ono prvo, disi kaj se radi zakaj te nema, di se skrivaš kaj se priprema, sve hoću znati o tebi sad odmah jo, pa, jedan se od redkih koji me tako razotkrio i tako to odmah ovaj, u glavu, znaš šta nema milosti, znaš šta bio je Božić i svi smo se doma ono pod detpcice ove prošle Dobra. ne znam koja je to i 13. Da, 13. I svi smo se pod detpcice zavukli a ja sam tom jako sklona ja sam zimsko dijete. I to mi je ono najdraže ovaj godišnji doba. I onda je taj Božić potrajao. Ja sam ostala po dekicu, meni bilo fino doma i nisam ništa radila. Ti još uvijek nisi bora skitila, sto <laughs> postupno. Pa dugo je trajao naš bor. S druge strane ima jedno prokledstvo novaca. Dobra. Kad već spominješ da dogodila, dogodila se ljubav koja se vrtila, Onda je. ti nešto i dogodi se zampa i onda prestaneš malo brinuti za novce. A čekaj malo, jel si ti fakat dobila ono neke pare od tog zampa? Pa mislim, ovisi što smatramo, znaš, novcima, ali kad za jednu pjesmu jedne godine dobiješ kao sve ono što je pet godina prije toga bilo, dobro, onda je to puno. I onda se malo upustiš, ali pustimo sad novce, da ne, ja stvarno nisam materialist, ali ovaj... E, svi su očekivali poslije toga da ću donijeti isto ne, bolje ili barem isto dobro mislim, kako da se ja s tim natječem da, ba, do, aha, kao teško ti se natjecati sama sa sobom pa mislim, mislim da, ono, meni se pjesma dogodila se ljubav, mi se dogodila dobro. ja ju nisam pisala smisleno, proračunato e, naš, ono, zaradiću lovu ili sad će svi znati za mene ili nešto, ona se dogodila i posle toga ja ono sve što donesem to njima nije dovoljno wow pa dobro, ok, ajmo ovak, prošlo je devet godina od tvoga albuma, je tako? od, od Oj, emocije, to znaš. Od emocije. Zadnji singl je bio iz Veljače 2013. je li tako? Gdje ne vidiš očima, je tako? I nakon toga je. ženo uzbilji se. E, ali čekaj. A dobro, glej, malo svoj. Jednu pjesmu godišnje. hej. Aha, brižda je to znači, dosta. Znači, da, prošle godine gdje ne vidiš očima, godinu prije toga uh, spremam život. Da, tako je. I... I dogodila se ljubo 2011. odprosto 2010. Da, 2011. da, da, ali dobro, 2010. -no, 2011. -no, živo na Dobar, recimo, malo ljudi, jako, jako malo ljudi zna zapravo da ti uh, ne pišeš samo za sebe, uh, nego da pišeš jako puno i za druge izvođače, ali tako. Pa, recimo, za, za Olivera pa za Olivera si, išlo koji, ono, skoro, jedne, album je išlo Da, bio da, ono, da ono, Vridilo je zetio, ubrinilo, se zvao ono, album, kunak bio malo ono kulturniji, malo više je. djezi, pa malo to njegova publika baš, ono, maličice su to ovaj, osuđivali, a opet s druge strane dogodila se nova publika, ono, meni su ljudi govorili, ja Olivera uopće ne slušam, ali taj zadnji album mi je zakon. Da, pa recimo, da... Nevera je bila veliki hit i to onda ljudi nisu znali da je to. to pa sam, da... nisu imali pojma, a što ću ja sad hodati ono po gradu, znači i Vikat, ovaj... To Uh, s, kim s kim voliš raditi recimo uh, kad još pričamo o tvoj karijeri pa ćemo poslije prijeći na tebe mm -hmm. znaš da kod mene uvijek prvo se riješi malo karijera Uh, ne pričamo pretjerano puno o njoj, onda kasnije se mi u neke druge svere. Može. Uh, s kim voliš posebno raditi ko ti je drag, uh, uh, jel to Arsen, jel to Oliver, jel to koji je to. Pa znaš šta s Oliverom definitivno najviše jer je on čovjek koji ne želi biti autoritet, ne glumi autoritet, nije nikakva ono, veličina, stvarno nije, on je velik ljudima na vani, ali on je onak naj. Najskromniji čovjek i najjednostavniji, najnormalniji kojeg poznam uopće, nevezano za mjuzu. To je što je ono, ako, ako čovjek može utići u vela luku, sjestu barku i otići u ribe ovoga cijeli dan, onda znaš da je, da je dobar čovjek. Da, da? da pa, pa, pa i to, i to. Znam malo o tom, tom ribanju, ali on zbilja ono, tomu je zapravo vrhunac svega, ono, njega da pitaš šta bi najviše, on bi najviše traje... Ljeto cijelu godinu da da se samo s tim bavim S njim je stvarno lako zato što on strašno poštuje ljude koji imaju imalo talenta Znači ja kad sam njemu prve te pjesme donijela, u stvari nisam ih donijela, Nego ih je on nekako ono, čuo pa rekao šta ti je to, za koliko ti je to Sam rekla momentalno za nikog, to mi se, nemam pojma, napisala sam pjesme Pa ili mogu ja? Dakle on ima taj pristup, mogu ja, znaš ono <laughs> Ja sam rekla ono možeš Ehm um, Spada dobar lik, apsolutno Ne, s njim je stvarno sve super I on ti neće ni riječ promijeniti ni, ni stih, on će te uvijek Joj, ja bi to možda ovako ili mo... Znaš ono, on se zapravo S nama, koji smo mlađi od njega 30-40 godina ponaša Kako da smo mi nešto a on se tu postavljao onako sve, sve s oprezom, sve sa... sa... Oni uh, kod je demo Bend. Da, da, baš tako. Demo Oliver Dragojević, ba, ja, ja mogu, molim te, please, dobiti koju to je pjesmu. Pa je, je, nije, nije daleko. Uglavnom, s njima apsolutno mi je najdraže, a s Arsenom sam dosta surađivala, ali Arsen i ja smo imali drugu kombinaciju. Nismo se pisali pjesme, ni on, meni, ni ja njemu, nego smo zajedno odlazili na svirke. Ajde, super tako da onda on samo malo razbije svoj neki program, a s druge strane nad čim se dvoje ljudi smijeni na sceni, odmah je to zanimljivije. Jer ja. sam dva sata, ono super je on. Ali onda on, znaš, mene predstavio pa veli, ma dobro, nju sam doveo samo da neko izgleda na ovoj bini i onda su to onak slatki uvijek A, komentari. A, stari šarmer. Da, da. A od ove mlađe dječice, zradila sam i sa Toljom i sa Tinom Vukov, uglavnom me kupi ili, ili neka njihova emocija u vokalu ili su mi ljudski dragi pa onda nekad i zanemarim talent ali mi nekako čovjek ono, ok i onda ispoštujem možda da ga ne znam, možda ne bi napisala pjesmu ali... A dečki iz TBF a E dečki iz TBF a um, ja njih nisam poznavala ovo nije bila prijateljska pjesma ovo je bilo nešto što sam ja čula da oni moraju izgovoriti ili nam se neće, suprotno nam se neće vjerovat Aha, dobro. tako sam ja njih ganjala ti me pitaš zašto to toliki razmaci dakle ja sam njih Ganjala ili ti čekala slučajan susret točno tri godine. Ta pjesma je postojala od 2007. ali kako njih nazvati reći, čujte, ja bi sad s vama neka, mislim samim ja u životu trebam možda misliti, nema još pametnih posla. Ali kad sam ja naletila na njih, odnosno napravila da naletim, raspitala se kad će oni biti u tom i tom studiju u koji ja dolazim, pa sam ja slučajno tamo došla po neki zaboravljeni CD, pa joj znaš pa dobar dan kako ste pa nešto i tako je to ono pomalo pomalo kroz tri puta sam ja tek prvi put zapravo to prijavila i moram otvoreno reći da mi je Saša uvijek bio sklon, sklon. E, ostali manje jer su ostali valjda malo znaš oni su onaj tvrđi dio TBF-a a Saša može biti i tvrđi i mekši i Saša je odmah ovaj pristao na to i njemu se to baš dopalo mladin je bio rezerviran ali bitno je da je pjesma ovaj, zašla van i da je uspjela. Odlično. Malo ljudi zna da si ti nekad pjevala i bek vokale o takvom, na, na Valjku da. i na Dolfiju da. i ne znam. <laughs> <Miješano> društvu, da. <laughs> kako je to bilo surađivati s tim nekakvim, kako je bilo s Valjkom? Kad je to bilo uopće? Koliko si e, tako? E, uf. Pa to su neke dvadesete Ja sam bio malo <laughs> Ovako Tina Rubčić je bila trudna A. Zato sam se ja i dogodila <laughs> uh, Tako da Pa znaš šta Drugći je recimo od Radolfija Tamo je bila ona uvijek veselica To je tam ta mjuzene A u Valjku su već ono U Valjku je ozbiljna situacija uh, Velike dvorane, veliki razljasi Jako puno ljudi i oni to onako, svi su jako koncentrirani na to, ne mislim da je neko drugi manje, ali oni su, znaš, nemao tamo puno zazancije, nema zazancije puno u kombiju, ni, ni. sve je koncentrirano na mjuzu, pa se tamo malo osjećaš malo sam se onako bojala cijelo okay, vrijeme koji, uh, ko, koji si ti tip? Jesi ti tip ono... Uh u konjima ona znači kad staviš na oči pa gledaju samo naprijed i točno znaju di kaj kako ili si više ono ezoterična i imate svuda da Ma ja sam jako podložna. Meni je uvijek u životu, u društvu mi je bitno da čovjek s kojim jesam da se osjeća ugodno. Znači, kad on započne nekakvu temu koja je njemu draga, ja ću se na nju nastaviti, na, na koliko znam. Znači kad se to radilo o nekako latin glazbi, ja sam stvarno s Dolfim slušala sve što je on nam, sve CD koje je nam je dao iako nisam morala jel? i pratila sve to skupa. A kad se došlo u Valjak, onda sam počela slušati sve što je Valjak u tom momentu u kombiju slušao i ja se jednostavno sama nekako, ne iz udovoljavanja njima, nego se sama, sama se prilijepim na to što mi je u tom životnom trenutku dano. Da, da. A... I onda se i... dogodim ja kao kantautor To je opet nešto 50 da, da. I to opće ne znam, ne znam kaj sam ja Ja sam Moje kantautorstvo je neka samo, samo odraz mene u tom životnom periodu Ali ja i dalje ću poslušati i Valjak i, i TBF I ne imam pojma I ajde da ne, da ne kažem Arsena ne, ne, Neću ući nekog kantautora Nego neko, nešto što je potpuno različito od mene Ali ja ono što proizvodim, proizvodim sebe različito od tebe recimo, uh, pričali smo prije nego kad smo sjeli tu za mikrofone uh, pričali smo, spomenuli smo zapravo u razgovoru Nevezano Sejm mm -hmm. uh, pa uh, ono što ljudi nekako uvijek se nekak malo manje se skuži, malo manje se zna ako ljudi baš ne gledaju spota, to mm -hmm. je da je Nikola Marijanović mm -hmm. pjevao isto tako udogodila se ljubav po meni je jedan od najboljih muških vokala uh, trenutno na, na po sceni meni... strašan, strašan a, apsolutno lik apsolutno najbolji, strašan lik što da. je je. Kako je bilo s njima raditi? Kako je on došao u kombinaciju? Znaš ga nekako prije? Ja, e, znaš ili... kako je došao. E, sjedili mi klupa do klupe cijelu gimnaziju. Ma da? Da. A, u taj, razredu. On, školski friendov, da. Da. u školski Da. Ujutro u gimnaziji, u devetoj popodne u muzičkoj u Lisinskom. A, onda je sada sve jasnije. <laughs> Ali ne, nije on onda toliko pokazivo. on je ono nešto tamburo po toj gitari koji svi u to doba. Ali nisam imala pojma ni da tako pjeva, ni ništa. Ja sam skužila kak pjeva. Ja se mislim, ok, uh, dogodila se ljubav. Uh, mladin Saša pričaju svoje što pričaju, ja se provlačim ko neki zrak treba mi još neka, još neki magic, još neka čarolija vokalna da. i reko to može biti samo on, niko drugi ono, da ne idemo u neke klasične beko kale, da nešto ono, zborove ne snimamo jer to tamo ne bi, ovaj, nikako pristajalo i onda je došao on, naravno ono, svi popadaju u nesviska kad čuju njega, mislim čovjek ona pjeva u pozadini i pjeva a nešto na a nemam pojma ali ono, on je definitivno ostavio onako pečat. Ali on je lik koji stvarno ostavlja pečat gdje god dođe. Osjećam se snimanja spota sa gonzom. Kad smo naravno njega zvali da dođe. I onda on se penje radićevom u svom onom žutom baloneru u kojem je u spotu sa kukuruzom kuhanim. I veli, joj, samo da pojedem pa ćemo... Evo, mogu samo dovršiti pa snimamo. On veli, ne, ne, ne možeš. A sad ono Nikola veli, zakaj? Zaka mu čovjek ne da pojede kuku, kukuruz? On veli, nemoj ga pojest. Jedi ga sporo, snimaćemo ćemo te s njim To je to Znači Nikola gdje god dođe takav kakav je On je ono Jako je unikatan tip I bezobrazno je talentiran Slušao sam ga um, Prije dosta Dosta godina Je uh, Bane iz Son Killersa Zapravo kao Song Killersi su izdali Jednu pjesmu, to je bio, ne, bila nekakva demo pjesma uh, iz ove se Field of Emptiness, čini mi se. I nije nikad nigdje izdana uh, i tamo Nikola pjeva ovoga, zajedno sa Banetom i možeš ju naći na YouTube-u pa ti preporučujem da Mislim si potraži. Mislim čula. Da, Mislim da sam fantastična sam čula. stvar. Tu sam zapravo ja prvi put za Nikolu i prvi put kako pjeva. To je Banet ono pričao kao kako ono kako pjeva. I do furo taj demo Pa smo to poslušali Fakat fantastično Dakle, ako niste čuli svi vi Slobodno u YouTube Song Killers Fields of Emptiness Pa ćete čuti kak se pijao Ajmo se mi vratiti sad na tebe Ajno. Pustimo tvoju karijeru Pitat ću te još na kraju Samo kaj planiraš Može To ću reći Ali ajmo se mi vratiti Mala lejica se rodila u Zagrebu Kada, gdje i zašto 12 12 7, 7. a <laughs> Dakle... Zagreb, Trešnjivka, uvijek Trešnjivka i uvijek Zagreb. Ja sam možda malo ograničena meni da neko kaže odputuj živjet, živjet, ne odputuj, nego odputuj. Za ovijek. za ovijek ja ne bi otišla nigdje A ne mislim da je ovdje sjajno Mislim baš obrnuto da, je, da smo ono u rasulu Ali ja fakat volim ovo sve Valjda sam rob nekih starih navika Pa pričali smo i u ovom starom Koje valjda niko nema Pa ga ne staviti A nema, nema ni interneta ni, ni, ni ničega Uglavnom ta trešnjivka je super Kuće u nizu, obiteljske Sve što imaš je jedan park jedan vrtić i jedna škola I jedan dučan. Ito je. u parku Prve gradske, el tako. Tako je stadion. Da da da, da, da, da, da, da, da. Zorkovačka i on, tako dio, je, okolo. Tako je, tako je. Gdje je tako Gdje nekada bio onaj slatki bazenčice, Klici, klinci je. još uvijek postoji naravno, ali više nema je. vode u njemu, da, tako ali je. nekad su se klinci kupali tamo, da. I točno ispred kuće mi je bazen. A, krasno. Da, to je lijep dio kvarta definitivno. Tamo se stvarno seče školo, ono... pazi, do do grada ti treba pet minuta, a ti si potpuno separiran, tako da ja baš on uživam u tom kvartu i poznamo se svi, onak smo ko na selu ne zaključavamo vrata, odemo po jaja, po šeće. Znamo se cijeli život, sorry. Da. Jesi. Da. Uh, Frendovi, frendice, odrastanje, igranje u tom svi parkicu. Svi su ostali svi zapravo, ostali, ili... svi su ostali. Svi su, uh, da li širili kuće, da li radili tavane u tim obiteljskim kućama i dolazili sa ženama, djecom. Znači ti zapravo u jednom malom selu gdje se da. svi znaju, je li tako? Da. I... Ja Kod idem nastrižen? pod cigarete u pijami obavezno svaki dan i oni na večer, kad on nos vratim pod cigarete kada idem van, svaki put su u šoku jer, jer imam nekakve suvisle tenisice, traperice ili možda malo make-upa, tako da. Nisam zihir da želim vidjeti taj prizor tebe u pijami koja ide ujutro po pljuge, onak da, da. podbuhlane, namazana da, i žljupana. Gle, oni su se navikli, a tebi ne bi preporučila. Ne, oni ni ne znaju jedni za drugo. A, tamo si išla negdje i u školu, onda nisam išla u šeno, tako je, sve znaš, šta si radio tamo u to doba. Ja sremiza ili nisam? A, oh, bravo, bravo. Mislim, meni to okay, sve, okay. naš, tu, negdje. Uh, Šenoa, da, u Šenu smo išli svi, mi s ove strane selske i oni s one strane selske. Je, je, je. Tamo je zapravo s one strane selske onaj dio, moj dio, ajmo Dobro. to tako nazvat. Uh, tamo su zapravo, mi smo bili razdijeljeni u tri škole. Znači, kak su, kak su koga starci gdje upisali? Dobre. Znači, dio je išao u Šenov, dio je išao u tadašnji Rade Končar na, na Voltino, Dobre. a dio je išao na Ljubljanicu, odnosno tadašnji, tadašnji Sao Kovačević. Aha, ej, dakle, da. Da smo, mi smo ovdje ono rasoti. Da, da, da. Ja imam friendove iz zgrade koji su išli, znači, nas, ne znam, 20, onak nekak smo bili podijeljeni u tri škole zapravo. to. Je da, da, da. da. da. Kako je bilo u Šenoj? E, super. Ja sam u Šenoj živila za zbor srijedom. Ko je bio u 12.20. do 2. Uh, ništa me nije zanimao. Nikakva povijest, pis, matematika, hrvatski, ajde još hrvatski kad, kad se ono sastavak kad se pisao Sloboda. Ne uh, onaj pročitali ste lektiru pa napišite. To no, ne jer ništa sam čitala. Sam bila užasno i ljena i luda. Par stripove. Uh, jesam stripove nešto. Nešto, ali to po tati. Ali ne po sebi, ne samo mjusa, od uvijek. Od uvijek i onda sam živjela za taj zbor na kojem sam ili pratila taj cijeli zbor ili nešto pjevala sama ili bila predsjednik zbora, uglavnom zbor je bio zbora. predsjednik zbora, da. <laughs> dakle imaš ponedljak i utorak živiš da se dogodi srijeda, a četvrtak i petak živiš od, od srijede i fantaziraš kak je to bilo. I toliko sam zapravo bila zaljubljena u svoju profesoricu iz glazbenog da u osmom razredu kad sam odlazila sam je molila da ovaj da mi bude kuma na križmi, tako da sam ja, ja sam vezala te ljude, eto opet zbog nje uvijek. Ti se, ti se lako vežeš i za ljude i za stvari, jel da imaš? Da da, i... da, da, da, ne, ne za puno, ja se, ja se za rijetke vežem, da, ali kad, kad se vežeš, vežem, onda to. sam onako, čak bi mogla reći ograničena do te mjere. Uh, ti, si, ti si generacija koja je još odrastala i to djetinstvo je bilo u ondašnjoj Jugoslaviji, tako? Da, nama su uzbune taman u osmom razredu zazvonile. Da, znači ti si 77, znači u 80-ima si taman bila dovoljno bedasta da možeš trčati okolo i, i biti igrace. Kaj se igralo onda, recimo kad ste ekipa iz karta se našla, kaj ste se igrali po pa kartu? Prvo skrivača, po svim ulicama, obavezno, je obavezno skrivača. Dobro. A čekaj, imali ste ono neki grid, ono dok se smije, pa, ne mreš sad ono, pa prek Ne, nema, ne, ne, nema, nema, dobra. mogu si u ulicu u jesi, ono, u revnini recimo, ne, okay. ne mreš sad trčati toliko puno iz da, ne da. znam koje ulice, ni ne vidiš ovog gdje kak traži, ne. Skrivača je bilo prvo i to je cijela ulica svaku večer, ono, iza Crtića ili prije Crtića, ono, naš crtića i 15 je bilo u to doba. Znam, kako ne bi znala. E, onda, to je bilo za svih. E, mi, cure, smo igrali gumi-gumi. Igrili smo u onu školicu, ono s kredom. Dobro. I e, u školi smo najviše se skupljali, dakle, iza škole na Graničaru. To je to bilo, što smo mi radili. Isi voljela igrati ili to bilo Ne, vičerak? to mi, ne, ne, ne, to kad me lopta onak pucala, to mi je bilo onak malo... A, jesi je si... bila sitna, mala, kako, kako, kako si, Ma si dijete bila? Ma jesam, da, onaka noreksična. Ozmina. Mislim, pa nisam ni sad nešto puno drugski, e. nisam se razvila u ženu, baš. Daj mi reci, molite, frizura. Si imala one kikice, kečkice, pletenice? A, ne, ne, ne, moji opće nisu od mene radili tu vrst djeteta ja sam zapravo više bila raščupana nego što sam bila sfrizirana znači nije se niš promijedilo u, danas duga ravna kosa, oprana i to je to, ako je dan škole ili primanje u pionire, onda su mi nekakvu ono francusku pletenicu napravili ali ovo drugo je bilo isto, sve isto, sve isto ostalo kako si učenik je bila? jesi bila štreber ili si bila ma ma ono problem. dvojka na trojku pa Odinu. na simpatičnost četvorka Ozimljno. Ali ja sam bila odsutna, od uvijek sam bila odsutna. Ja kad kad je škola bila ujutro, ja sam kasnila uvijek na prvi sat i uvijek mi mama ono jer sam mislila si ocut duhom, a tebe fakat nije bilo fizno. Pa odsutna duhom jer sam uv neke svoje ono brijala i kao kaj sad, prvi sat je matematika kaj je to važno sad doći to. Mislim ne bi na glazbeni zakasnila. Ne bi na Hrvatski ne bi ni na tjelesni, to mi bi bilo zgodno. Ali ovo drugo gdje je trebalo išta sjesti. <gasps> Užas, katastrofa, loš. Lošo je, doma. Završavaš tako osnovnu školu i sad treba upisati srednju i, i se trče okolo. Da, o što... ti razmišljaš? Ne znaš. Ja samo da se dugo ne vozim do negdje, da, da, da budem što komotnija, samo da mi je blizu, da mi je usput, jer ja nemam pojma što ja hoću biti. I, I onda ekonomska, dobojska. Dobojska deveta gimnazija. To sam si mislio, to sam si mislio. Ja mislim da nisi mogla bliže. <laughs> Pazi, ja sam spavalica, ja se ne mogu dići sat vremena ranije da bi ja stigla negdje. Ja se dižem 20 minuta ranije. Pa to, to. iskreno, evo, mi smo dogovarali o, da ćeš doći do mene za, za ovaj podcast u 3 sata. Ja sam se bojao da ćeš ti... Za Nemaš saspad. sa mnom problem ako je u popodnevim satima. Samo me nemoj do 11 za ništa pitati. Do 11 za ništa. Ok, Dobojska. Uh, Blizu Dobojska. si doma. Znači, nije oko, znaš, ja sam na remizi bio doma i onda kad sam otišao iz osnovne škole koja je bila onak dvije minute hoda od, od moje zgrade, sam otišao u Gostiteljsko i to gore na Katarinac. To je bilo, znaš tako, onda sam se preselil u drugi grada. Ti si zapravo otišla par metara dalje. Da. Jesi imala taj feeling uopće ono sad nekakve one slobode koju su klinci obično osjećali kad su se napokon makli malo dalje od doma, jel ti si bila još blizu. Absolutno ili sloboda, to... znaš zašto? Jer mene u drugom turnu su čekala muzička koja je u Gundolićevoj, Lizinski. Znači meni tramvaj nije ginuo, a dva tramvaja nisam si htjela priuštiti. Znači, prvi, sam, prvi dio sam odradila doma, a popodne sam išla u muzičku kad je bila popodne. Kad je bila ujutro sam baš bila nagla a, zlo jedno, zločesto. <laughs> Jesi dobivala ove ispričnice? si mogla ono doktoru treptat pa da ti daj ispričnicu? Pa znaš šta, uglavnom sam ti ja to mami nekako rekla da me jako bolio trbu, da ovo da ono, a ako mi nije vjerovala, onda je bilo, bilo je svega, bilo je ono, sirovih krumpira sam si rezala, pa jela, da mi, da mi stvarno pozlije. <laughs> Pa onda nam je neko rekao, onaj korektor za, ono, za brisati kemisku. N nemojte kad s tim radite, nemojte mislim to puno sad mirišati, to vam je otrovno ovo ono, e ja sam to nalila u cdv cd ne bi li mi bilo loše, tako da imala sam ja te forice. Da. Ti si tuljan, tuljasti, da, da. Ono, da, da. ideš, <laughs> pa mogla si se otrovać, čoviće. Pa mogla sam se, ali dobro, ne bi baš, naš, otrovala bi se točno za tih par dana koliko mi bi trebao da malo odmorim. Uh, kaj si upisala, odnosno kaj si učila u školi, kaj si ti zapravo trebala biti kad bi završila srednju školu, ono po pravilima, uh, završavaš srednju Nikaj. i kaj bi ti bilo ono nekako znanje, zlanje, kaj znam. Pa gled, naravno da toga ideš na faks. Pa naravno, ali recimo izađeš ipak su srednju školu, kaj si nekaj, nekaj, ništa, ništa si ništa si i sad da li želiš da ti pričamo o srednjoj ili da ti, da ti kažem kasnije dakle, u srednjoj opet imam jednu sreću kako sam imala svoju vlast u kraljeveću profesoricu glazbenog u osnovnoj tako sam ovdje imala razrednika Tomislava Čakleca koji predaje ni više ni, više, ni manje tijelesni Aha, znači dobro. da je dovoljno neozbiljan da mene shvati da je ono sportaž da nije neki uštogljen, znaš i da mu ja. je jasno da postoji život izvan škole Da, tako, tako Ob, je okay. Jer su oni išli i na svoje turnire I na svoje putovanje Ja sam njemu odmah rekla ovako Čujte. Ja se bavim tim ja, Mene zanima to i to su, Počela sam onda već lagano pijati bekove mene dao strašno zanima I mi smo imali ovaj nekakav e, super prijateljski odnos I sam ja njega, ne znam da li to bio svjestan, Ali iskoristavala sam ga više nego što je on to htio Što je to dozvolio Ali na kraju mi je sve oprostio i ja sam bila petak i subotu na gaži mene dakle petkom ono me bilo onako slabo a nedjeljom sam uopće dolazila k sebi, a u ponedjeljak kao već trebaš imat sve zadaće i to napisano, mislim kada to pišem pa mogu tek od ponedjeljka pisat tako da je on dosta toga mene pokrivao kod ovih ali... profesora ne? da naravno, ali je vidio da, ovaj, da ja to stvarno hoću, tako da sam ja navlačila te svoje prolaze, u školi sam navlačila, odnosno on i, i za to mu hvala a opet sam bila odsutna, kao i u osnovnoj. I opet si imala dva, tri i, i četiri navučeno. Tako je. Ništa o te ne. Nemoj baš sa četvorkama pretjerivati. Ne. -a. Nemoj. <laughs> kao zlata sredina. Ja, trojka je sasvim dovoljna. Nemoj. Kad, kad držiš očekivanja svih ljudi nisko, onda ih lako možeš iznenaditi, a Absolutno. ne očekuju previše. Ne, pazi, ako ti u matematici prepoznaš nešto što ti stvarno treba, ja ću to onda naučiti. Ali ako stoju neke jednadžbe koje sam ja onda precijenila da ih nikad neću više trebati ni znat, ja sam to eskivirala. Pa ti si bila pametno već tada. Pa, ja sam se posvađala s prosoricom iz povijesti, ja sam rekla nemojte nas tim maltretirati, zašto nas učite povijest, učite nas budućnost. A ona je rekla: ali ako znaš povijest, onda tek možeš zaključivati stvari I bila je je bilo je pravo, apsolutno bilo je pravo, onda se nikako nisam htjela s tim. Složit, one seljačke bune i datumi i godine i ubijalo me to i užasno sam se svađala. Dobro, da, ja mislim da su kad uđi, ja sam inače užasno volio povijest i volio sam učiti bilo šta što se desilo nekada, 8 godina. Znači, događaj kao događaj je bitan. Sad ono, da li je, da li je 22. sjećnja se baš desila ta bitka tu gdje je bio Pavle Gregorić? Zašto je to bitno? Da, da. Znači, ono nije bitan datum. Da, da, da. Pitan je kontekst zašto se sve to desilo. Tako da, okej. Okay. Tu te kužim, to bubanje datoma mi uvijek. E, ali na Uša tu na tvoju foru, kako si ti htio događaje? Tako se na ja htjela događaja iz pravih života. Znači, pisci, pjesnici, oni su mene zanimali. Da li su oni imali tri, tri žene? Zašto su imali? Zašto je baš bio osto s a nije osto s prvom? Mene su takve stvari... Htjela znači, čitala ovo ono biografije? Pa to sam, da, onda nisam, onda sam, nisam bila onda dovoljno pametna da stvarno kažem, joj, da, da prepoznam šta u stvari hoću, ali tom sam b nije ono ispročitala koje su me zanimale, a i sama sam s nekim dalje umjetnicima pisala njihove biografije koje još nisu objavljene. <laughs> Završi tako Lea srednju školu sa e, trojkom i, o... i e, kaj sad? E i onda sad? je problem. Naučiš ovaj, dobivati sto maraka po gaži, ili 50 ili koliko je to bilo, znači možeš častiti ono, e, skavama cijeli razred u ponedjeljak jer sam ja ti onako trošila ono na, na takve stvari, nije mi opet ništa drugo, nije me garderoba zanima, nisu me mobitale, nije, nije bilo, ništa me nije zanimalo, ali, ono, da imamo onako mi za sebe i onda shvatiš da ti taj novac daje e, slobodu i to te zanima, ne zanimate. Se, nije da me nije nešto zanimao nego nisam se znala usmjeriti rekla sam ovako, ako odem na akademiju što bi bilo najlogičnije e, nisam dovoljno vrijedna i zaluđena klavirom da postanem pogorelić Dobro. i tu je akademija odmah otpala ako odem na teoretski odjel e, predavaću glazbeni ni tu se baš nisam vidjela i onda, su, onda smo čačkali doma da ja na nešto odem ali da to ne traje dakle što me neće zanimati a da ne to ne traje 4 godine jer ja neću izdržati 4 godine. I onda mi tako po papirima ono gledamo i nađemo upravno pravo pazi to. To ne da nema veze sa mnom, nego nema nikakve. Ja rekao ajde, nemam pojma kaj je to nešto kao možda bi posle toga javni bilježnik mislim šta čutim šta mislim da potpuno suludo ja kažem sigurno nisi mogla imati bilježnik još nije bilo jak e, bilježnika ne ništa, tako je to je to je kasnio se tek dogodilo e i odem ti ja taj fax u stvari, e, ima još jedan moment, jako su me klinci zanimali uvijek i htjela sam utići na pedagošku i otišla sam i nisam upala s tim neznanjem i s tim učenim ocjenama. Kaj bi ocenama. bila onda te to Da, to bi obožavala. A to bi ti bilo super, ali ne bi bila učiteljica, to ti je već bez veze. Pa, znaš kaj, ne, ne bi mogla tako velikim klincima više baratati. znam kako smo bili mi, ali malima uvijek možeš, znaš. Malima... A i mali su tak slatki, kad da, te pogledaju uži, s onim okama, da, ovako im, ono, da, da, da. da. dobro, okay. I odem ja uh, tamo i uh, otpadne ta pedagoška i završim ja na tom upravnom pravu i dođem na prvo predavanje, sjećam se u Gundolićevoj i vidim hrpu ljudi koji su se spremili, koji su došli s bilježnicama, olovčicama, uredno obučeni, a ja kao pokazni kazni, ono, kao na narobiju da sam došla. Nema mjesta, ljudi sjede po prozorima i ja sjedim na prozoru. Oni nadobudno i ambiciozno Željni znanja jer ih to interesira slušaju. Ja jedno od slušam i zađe vani i kažem, ja se u ovu gužu više ne vraćam. I, ovdje, I to je bilo to. To je bilo to. <laughs> znači, izdržala si koliko jedno predavanje. Jedno predavanje. Bravo, <laughs> bravo. To pokazuje karakter. To pokazuje jedno predavanje. Da. Je lako odustaješ inače? A, ne od onog što me interesira. Tu ono pilim ono do kraja. Tu te udavim. Pa sam čekala mladina i Sašu tri godine. Hej. <laughs> za jednu pjesmu da, dobro, ka je je, od da, tri minute okay. mislim nismo radili devetu simfoniju Beethovena nego smo ono jedan pop song, tri godine čekanja sjediš doma i kažeš mm -hmm, sad su u Zagrebu, mm -hmm, sad bi mogla mm -hmm, ne danas kiše pada, neće biti raspoloženi, čekam sunce, znači ono Stjeram ja šta hoću, samo, samo me to mora jako zanimati ali faks ne i onda i faksnje i su ono nema ne viš, ja ja ne bi išla sad više. Pa znači nisu oni mene nikad za ništa uh, ne ni istiskali ni radili veliku buku od toga ako je nešto bilo neuspješno. Mislim bila sam doveno od Boga ne možeš reći da je bilo neuspješno. Ona došla si tamo na jedno predavanje. Da, a došla naš. sam na tako čulo do kombinaciju i ja i upravno pravo, naš ono. To je u startu bilo, mislim nisam uopće trebao tamo doći. Nisam to trebao upisivati, ali ajde, znaš, svi se nešto upis pa ide da i ja. E, onda su se odmah dogodile svirke, odnosno nastavile su se. Moje svirke, e, moji beko su počeli treći, četvrti, osnovne. Mm -hmm. Ja sam samo to nastavila raditi, ja sam rekla, ljudi, ja zarađujem i to na način da me nema samo petak i subotu, a zarađujem ono što moja mama radi od prvog do prvog, da. u školi s klincima. To još to montati... a... Ja to za vikend. Da. Tako da mi niko nije ništa mogu reći, razumiješ? A s druge strane im je to bilo okej, okay. znači ono neka teta, susjeda, nekovi, oj vidli smo i na televiziji pa je to ono njima drago. I onda dakle faks je propo, to zaboravljamo, to, je, to stavljamo ovo sastavljamo. Da. da, To je to. Kaj I onda ratiš? ti, I onda ja, ti onda ja, za, za kog si pjevala? Uh, I onda je stalo to na Valjku, uh -huh. nakon Valjka, uh, u stvari u Valjku se događa prijateljstvo s Husom. I kad se Tina vratila, ja sam njemu rekla da bi ja volila da on nešto čuje. I onda on rekao, donesi mi, aj donesi mi demo. I onda sam rekao, kaj je to demo? Jer ja ti to mogu doma, dođiš ono, kod mene doma, ja se jednem uz i to je to. Pa nemam ja, kaj je demo, na kaj da snimam, da u mikrovalnoj to spržim, na koji CD? I onda je on tako došao i uh, čuo tri pjesme. I, a te pjesme nisu bile zato da bi ja počela pjevat, ni nešto album, nešto. Ja sam rekla čuj ja ono imam potrebu nekome ili sebi ili i sebi i nekome nešto reći i sad ovo je proizvod toga. Ali nisam znala zašto to radim. To je više bilo ko pisanje nekakvih pisama nego kao, kao mjusa. Jel si mislila tada da to neke vrijedi ili kakav pa si film Pa meni je užasno to vrijedilo jer meni to, bilo, uh, to nisu bile pjesme da se sad slažu nekakve rečenice, nego su to bile fakat moje priče iza kojih sam stajala. I znala sam da to ne može uh, poslušati neko ko je samo znaš, ono, izvođač, zabavljač. Da no. to mora poslušat neko ko sam piše pjesme. Zato sam se i usudila Husa pozvati. I onda je on rekao imaš li ti sat vremena vremena da odemo do Brka, njegovo gitariste, u studio. Ja sam rekla imam. Mi smo sjeli otišli ravno u Dubravu i oni su mi namjestili mikrofon i klavijaturu i stisnuli su snimanja. I rekli su samo od početka do kraja sve što imaš pjevaj, pjevaj. a oni su otišli van i pušiti. I ja sam sat vremena zašla vani. I on se rekao, dobro, ok, slobodna si jaj bok, nisu mi ništa ni dali. I hu je to odnio doma i onda me drugi dan nazovao i rekao je, gle, meni je to, on je to lijepo rekao, ja to ne znam točno. Meni je ovo kao nekakav zadatak, kao da trebam neku žensku staviti, naći boje, ka, kako ju staviti u neki najljepši krevet. Tu vidim nekako srebrno-ljubičaste boje, pričao je naravno o aranžmanu da. i to bi svakako trebalo napraviti. Eto, to je on rekao i tako je počela cijela, cijela stvar. S tim da paralelno u to vrijeme se radi i Tini Rupčić album, ja počnem ono, omotati situaciju i mislim si, čekaj. Moj rukopis i valkovi aranžmani, to nema nikakve veze, ja, ja ne bih htjela biti Tina Rupčić jer ona je rokerica, a ja sam išla prema koenu prema Nori Jones, prema tim stvarima. I ja sam se ja brzo ovaj, uh, u sekundi ne predomislila, nego vidjela da bi bilo pametnije da mi se neko posveti neutralan, kao supervizorski, menadžerski, ali ko nije, ko nema, ko me ne idu, ne, nije rok u žilama ili bilo koji drugi žaner koji A... meni zapravo nije toliko blizak. I to je bio ozren kanceljak, koji u to vrijeme radio, to je bilo najuspješnije vrijeme džibonija. I taj, i taj demo, uh, te snimke koje je meni Hus dao, sam ja proslijedila ozrenu. I ozren me samo poslao poruku vrlo nepristojno u 15 do 12, a nismo se ni poznavali. A kako sam njega? Njega sam pak isto srela na, slučajno na koncertu ovaj, Valjka i nisam ga ni znala, ali sam znala aha, to je taj čovjek zbog kojeg je džibo između ostalog, pored svog talenta tako uspješan i rekla sam, da ste vi ozirom kanceljak? Ja sam, ja bi jako vama nešto dala. Ja sam znala da će on biti taj tip koji će odigrati ključnu ulogu koji mene i on je meni drugi dan ili istu večer poslao ovo je najbolje demo koje sam čuo u zadnjih tolko i tolko ja bih to radio i to je bilo to i toga ga on preuzima cijelu cijelu priču oko mene, znači ja sam bila, moj cijeli trošak i trud, nakon toga je bio samo doći do studija, on se pobrinuo za studio za financiranje, za band, to je dio Valjka svirao tu ploču što je bilo logično jer sam se ja prije s njima družila i ono, Ozirini htio da se najugodnije, ono, mislio da će se najugodnije s njima osjećati, što je bilo tako jer smo se znali da ne budu nepoznati muzičari i tu se događa album Emocija E sad, nakon tog albuma... Koliko je trajalo, cijelo, koliko je trajalo dok si sni, uspjela snimiti taj album? Jojo, od dvije i, tri, i treće do, do i pete, znači dvije pune godine. On ima nekakvih svojih poslova i vago je da mu je to isplativo i nije isplativo. Tako da sam ja celo vrijeme nakstrpljivo čekala i onda on rekao, ok, bavim se još nekim drugim stvarima, ali definitivno ulazim. Tebi u... uvijek nešto tri godine. Uvijek, znači. uvijek, da. Je je, je je dobro si to primijetio. Tri godine do albuma, da, da. tri godine do dogodila se ljubav, da. do sajša Uh, čekaj, dvije, da, pa onda ti je sad vrijeme stane. Je, Sad mi je vrijeme, znaš šta Sad mi se već zamp uh, opasno smanjio <laughs> sad stvarno Sad sam opet ono na početku Sad ako zbog ničeg drugog, buduću se zbog toga Da, da mislim, to Gle, to su ti moderne radio stanice Ispala si iz rotacije Znači. dogodila si, ljubav su da. izvrtili ovoga da. Da. dovoljno da. Da. A koji je ono, čekaj, kako smo rekli, ovaj zadnji singal je bio uh, Gdje ne vidiš očima Tako je, to se nije, onako, vrtilo, nije baš vrtilo, koja ja znam, da. Da, tako da. Da, znači sad si već Sad sam rubno, da, da Sad si već onak treba, treba neke napraviti Da, da Dara, morat, ću, morat ću te malo <laughs> Može Nogom uguziti <laughs> Može, to je korak može. Naprijed, jer vidim može. da Inače od nema ništa A, mo, I ništa, morat ćemo kanceljaka Oći to opet zvati E sad On bi to odradio super Međutim, ozirne tip koji te zove u 8 ujutro jutro Kao i svi normalni ljudi I kaže, Normal. kaj ima, kaj se dešava I imamo novi singl a meni to onda stvara veliki pritisak jer sam jednostavno malo ili srednje ili dosta ljena. Ali kad se meni u dva ujutro rodi ideja, onda mogu ne spavati i sljedećih 7 dana. E tom se radi. Nisam zanatlija, razumiješ? A oni svi ipak tvrde da koliko sjediš... Koliko griješ tolicu, toko da ćeš napraviti Ja to nikad nisam uspila. Meni se, dogodilo, se ljubav dogodila u tri minute Meni se svaka pjesma koju sam radila Napisala u tri minute Ja to ne znam radit, ljudi ja to, Meni se to zna dogoditi. Znači, ti napišeš Ali kad to treba pretočiti, Snimit, izdati i ostalo Onda si ljenčina ono, Pa čak nije, ne, ne, ne, onda mene Onda dok ja skupim band Ovo mi baš žena dobila djete a ove se baš rastaje. A ovaj baš svira u zvijezde pjevaju, a ovaj baš na godišnjoj. I kad počne to lovice benda, ja izgubim volju za sve. Meni su najveća noćna mora aranžmani. Najbolje mjesto za glupa pitanja kod Charlieja doma. Jesi imala nekog svog ominilog pjesnika? Pa će sam voljela jako. To, to sam si točno mislila. Pa da, on mi je onak nekak dovoljno, dovoljno depresivan da, da, da bi mogao. A da ne, ga... kažem, da ne kažem da sam se zapi... par puta jako zapiknula na Jesenjina pa sam se namjerno otpiknula, je to je ipak... Znači ono, jesenjina te... je apsolutna depresija, e, on je ono e, prije micala samobojstva. Sam se, ono... Da, micala sam se, tako da sam ja znala na svašto na sam, sam rekla ne, ne, ne, ako uđem u ovo, a ući ću jer me to počne interesirati, ne dobro. Da. Ali za, onda se dogodio taj. Arsen, zašto Arsen jer mislim da je jedino Arsen kod nas kad pričamo o stvarima koje su glazbijene da se on može zvati poezijom znači on je dovoljno komercijalan za pjesmu a kada ga ostaviš samog na papiru apsolutno te nije sram nego je to to. Dok, dok ja kad bi izvukla jednu svoju pjesmu i, re, i od toga počeo raditi zbiljku poezija, to bi bila jedna vječja poezija, razumiš? Zato to svoje ne mogu zvati poezijom. Da, da, da i zato sam Arsena strašno proučila, ne samo zato što mi odgovara, nego zato što sam rekla gle kako je on spojio tu komercijalu da to pjesma trpi, da nije preteško, jer zamisli ti sad tekst on Jesenjina u nekakvoj pjesmi. Pa to. To je teško, ne može se pjevat, ne može se. Znaš ono. Arsen ovo se ipak može pjevat. Ono sve što znaš o meni, evo ti sad ova podloga koja ide i na telku. To, je, to su sve pjesme koje se mogu pijat a papir tako trpi, ne da trpi nego kažeš divno Istina. baš sam njega proučavala kao, kao kako se to radi u mom slučaju, on mi je najviše trebao sve ostalo je prekomplicirano, jer kad se ja za nekim drugim povedem, to ti više tumač je za pjesmu koju uglazbiješ da, sam ima tih pjesama koje i nisu uglazbijene i koje on je izdao koliko zbirki više ni sam ne znam da, uh, mimo, ali koje, koje uvijek imaju tu nekakvu Melodioznost kad ih čitaš. Da, da. Kao da kad ih čitaš imaš u glavi glazbu. Da, da. Iako da, ne čuješ da, da. glazbu, nema ničega, čak ni ne prolaziti, ali imaš osjećaj da, kod da. da postoji ta nekakva melodija da, u cijeloj da. priči. Da, tu, ne, je, tu oni je Arsene tu... definitivno majstor. Da, baš majstor. Ja, ja ga uvijek, ja ga izovem zapravo majstor. Kad neko kaže, joj, di da nađem dobar tekst. Ja kažem, gle, stvarno dobar tekst a koji, koji će se neće na radiostanici neko reći čekaj, ovo je, znaš, da zbirku pjesama, onda zoveš majstora. Da, on je meni, meni Arsen, inače, jako drag, ono, od, u, od uvijek sam volio i, i slušat ga i čitat ga i, i sviđa mi se što je on, on često daje, daje šansu i, i ljudima, mladima, mlađima. Absolutno. On je imao takvih čudnih nekakvih kolaboracija, ono, sa burnačem recimo to mi, je, to mi je bilo strašno iznenađenje Kad je ta stvar izašla. Pa Ja se sjećam da je on rekao Kad, kad sam ga ja između ostalog pitala Joj vidjela sam da ste snimili ovo ono Bili, Da snimio sam zato što se niko drugi ne bi usudio E tu je on jak da, da, naš ono, stvarno niko, svi bi rekli da joj pa Burnač, pa okej, okay, ali znaš ono, možda jako bi... Jako Burnač, stekli... genijalan tip da ma, odličan, toga, ma, odličan, Da, njega ću vjerojatno isto tako poznati jedan put da mi odličan. bude gost, zato što je, on, je, on je strahovito bedast i užasan pozitivac. Yeah, je, je, je. Yeah, yeah. uh, sad, kad se glazbe tiče, nekom paše, nekom ne paše, to je opet, znaš, svako ima svoju nekakvu nišu. Je, yeah, je. Yeah. O, recimo ta stvar mi je recimo, užasno je bila iznenadila. A kad pričaš o Arsen onda, onda često u zadnje vrijeme, u zadnjih desetak godina odmah odma se prebaciš na predina. Barem ja. Kad se spomene Arsen nekako mi uvijek predin dođe u glavu. Je si kad radila s predinom jel' ga znaš jel bi, jel bi, jel bi htjela raditi? Znam ga. E, imali smo suradnju koju smo morali, imali smo snimljenu stvar koju smo iz nekih e, razloga morali zapravo stornirati, jer se diskografske kuće moja i njegova nisu dogovorili, tako Aj, da smo to imali. Bravo, diskografske kuće. E, mi, sorry, da te prekinem, samo da, da kažem jednu svoju osobnu observaciju. Zanima me koliko je dobrih pjesama tako propalo, jer se oni nisu mogli dogovoriti. Vjerojatno ima toga dosta. Ha, čuj, e, znaš ono koliko dozvoliš. E, kako je to bilo u Ozrenovu doba, e, a ozren, da nije bilo ozren, ne bi bilo ni mene On se s njima nije dogovorio ja sam rekla no problem mislim. Da, da, da, jasno, jasno, jasno. Ne, nisam mogla A ko zna možda u budućnosti a možda u budućnosti može još biti svašta, da, ali Predin, uh, on je veliki gospodin i jako je drag čovjek, ali nisam se... Osim kad se... ne tuči koša, suce, Da, ovaj, da, dobro, dobro, to je mali incidentić bio, ali ovaj, nisam se uspjela za njega nikad vezati toliko ono koliko sam se zar se navezala. Bio mi je, pazi sa što bio mi je premračan, jako ja sam račnjak. A, bilo mi je nešto mračno Što mi nije do kraja bilo moje Jer zašto volim Arsena Arsen kaže tvoje nježne godine što mi mogu dati Razumiješ On je toliko u toj, tom svom Molu je toliko zapravo Pozitivan prema tebi Da ti stvarno ja kad sam slušala nježne godine Za svojih 20 Ja sam odma sebe videla u ne s njim Nego sebe kao nešto važno I jako je Dakle jako je važno to je i Arsen sam rekao Pjesma ti je uspješna onoliko koliko se ljudi s njom može poistovjetiti. Svako je imao 20 ili 18 ili 25 i svako je mislio da su te njegove godine nježne, najnježnije i najljepše. E, ako to ne nađem kod autora ili izvođača, ja se na njega ne mogu nakačiti. Dakle, ja sam ista ta publika o kojoj je zapravo Varsin priča o poistovjećivanju. Ali viš nekakav svoj popis ljudi s kojima bi htjela raditi? Hmm, htjela raditi muziku u Hrvatskoj? Da, da, da. da, da. Recimo, uh, znam da imaš gomilu pjesama napisanih koje čekaju da se naprave do kraja, uh, da li si razmišljala o, o nekakvim potencijalnim suradnjama ili si mislila izaći sama? Uh, ili... Jako si uvijek priželjkujem suradnju jer mi to daje veću energiju u pjesmu, što je TBF i dokazao. I napisala sam prije jedno, evo da ne bi bilo da baš ništa nisam radila, ali to ni on ne zna, napisala sam uh, duet sebi Arsenu, ne namirno, nego sam počela pjesmu koja u jednom momentu kaže ja bi da te slijedim. I onda sam rekla, čekaj, kome ja to pjevam, ako bi mogao i meni taj isti stih odgovoriti. I onda mi je pao Arsen na pamit, on bi mene slijedio po nekakvim po, po onom još što je ispred mene Kome po, ja po godinama da. Arsen, <laughs> da, da, opet <laughs> ja bih njega svakako slijedila po, onom, po, po talentu i po, i po vremenu koje, koje se više nikad neće vratiti, tu bi ga ja slijedila a onda mene mogu slijediti po svem onom što je ispred mene, a to je život tako da on mi se dogodio, ali nešto, toliko svi potenciraju suradnje da bi to bilo piarovski dobro, da bi to bilo zanimljivo. Pa da, zapravo. Mislim, mislim bježim, ne, ne tako, užasno bježimo ono od toga, ali evo taj Arsen s kojim se družim godinama i surađujem, sad mi se on nekako nametnuo. I onda čak sam samo sebi rekla, ma nemoj toliko si s njim, toliko i radite. Zašto sad i on? Ali eto, pjesma na kraju ti uvijek samo kaže ne, ovo moraš napraviti Pa zato sam ti pitao tvoj viš list nekakav, tvoja, tvoja lista žel jer, no ono, ako će ti jednog dana diskografska reći da bi bilo dobro da napraviš duet s nekim zato da bi se to moglo dobro prodati, Ne, to ne na to zato ne Zato me zanima, zato velim, zato ne na to ne, ne pristajem. Pa gle, opet ću se vratit na stranu Garsena. Na kojena ću se vratit? I nemam ti ja tu nekih drugeg želja. Ne, ja sam, ja sam tu ograničena. Tom Vates bio dobar bio bi, ali dobro, Tom Waits je, eh, Tom Waits je eh, isti odgovor kao za, za, mm, za prdina. Premračan ti je, jel da. da? evo, pjesma... Waits Cave, to je tebi već ono... Tako je, da. Tu mogu izdvojiti par pjesama, ali ne kunem se u sve. Dok se ono, kod Kojena, čim on zausti, ja sam luda. Ali znaš šta mi se svidjelo? Stvar, eh, Summer in iz E pa s njim da možemo ponovo takvu pjesmu napisat, ja bi s njim... Sa Shane'om misliš? Da. Shane da. Ali da je takva pjesma... Da, žao mi je Shane'a, recimo ne znam jesi bila na koncertu s zadnjim kad su bili na šalati, to ne. je bilo prije koliko dvije, ne. tri godine, sad već ima. Uh, Shane' je užasno bolestan i o, mm -hmm. ja mislim da je to bio zadnji, zadnji tur. Uh, u, u, recimo na koncertu ti je on otpjevao dvije, tri stvari onda odlazio biti jedan šator pored pozornice gdje on odlazio odmoriti malo za to vrijeme su oni svirali pjesme sa onog albuma gdje njega nije bilo koji Aha. bio sa stramerom dok se on malo odmori on je užasno bolestan, ima giht teško stoji već, već je apsolutno nerazgovjetan tako da recimo to mi je žao s jedne strane naravno zato što ono, pokusi su jedan dio moga odrastanja a, a, ovoga, a s druge strane opet mi je drago da sam vidio to je sigurno jedan od zadnjih koncerata Njegovih po pa značajno bio sam, vidio sam. Da, da. da on, je, on je recimo apsolutni predivni čudak, ja to znam da. predivni čudak. Da. E, eto, on je to. onako pomaknut, blesav, pijan nadrogiran, ali ima A, nešto svoje, da, da. ima nešto svoje i to je, to je zapravo fantastično. Da. A, pitao sam te puno stvari, mm -hmm. nisam se dotaknuo ljubavi. Mm. Nisam te ništa pitao o ljubavi. A ajmo sada ja se Sjeću mm. svoje prve ljubavi mm -hmm. Prve zaljubljenosti mm -hmm. Kad je to bilo? Trešnjevački mališani Robert Ugrina Brat popularnijeg no, Kikija Ugrina <laughs> On ti bio prva ljubav? Prva, da I? Je li to bilo ono iz daleka ljubav? Ili... Ma opet muzička ljubav Dakle, ja sam išla u Trešnjevačke mališane Išao i on, i njegov brat i on je pjevao pjesmu solo sa jednom curom na kojoj sam ja bila ljubomorna, Kišobran za dvoje. Ja sam u tom trenutku mislila da sve što neko pjeva, da je on to i napisao i da on to i misli. Aha. Dakle, on pjeva Kišobran za dvoje za, za sebe i za neku nju, a ja sam htjela biti s njim pod tim Kišobranom za dvoje. I kako je on to solo pjevao? tako sam se ja zaljubila u njega onom prontno. Trešnjevački su bili gdje su bile proba trešnjevački. Bili su uh, u našem vrtiću u odmakrešeno je. Tamo? A? Da. Mislim bilo je toga svugdje, ali u toj fazi dok sam ja bila su bili u vrtiću, zato da, da. sam mi završile ne, tamo. Da ne, ne mogu se je... sjetiti, znam da su bili. A ne. Bile ali, su bili su i na remizi. Zagrebački isto. Isto. mališani su bili e, tamo. A, da, kod, Zagre... kod kako Tako je, pa da. to je, to je, a, je isto to, to se... samo što su trešnjevački promijenili naziv u Zagrebački. Da, da, Kubik je umro prošle godine. Se, da, da? Da. Da. Da, da, da. Ja se njega sjećam ono koklinac. on je uvijek bio uh, uvijek je bio dotjeran i uvijek ima onu svoju bradu da, koja je izgledala ako da ju je nacrtao Da, da, da, da, da Meni je sjeći. bilo strašno žao što je on umra zato što takav jedan lik uh, naravno da se on nas svih ne sjeća Nova, Pogotovo što se izmijeniš Prošlaju stotine da, djece Da, da ali ovaj, kad vidiš njega, bilo gdje kad sam ga na televiziji vidila, odmah jan flashback, ono, djetinstva, i kad sam čula da je umro, rekao, pa nemoguće, ono, nemoguće da neće proći, da se ja toga neću sjetiti, jer meni sad sam taj naziv, trećnojčki mališani, znaš, ne znači toliko koliko on kojeg se sjećaš, koji je s nama to svoje radio, ne, da, tako da Kiki, Robi, ugrinati je bio, ono, užisno, a bio je nikakav debel, onak, nije bio zgodan, sad, nije... <laughs> Da. Ali, ovaj, mogao je Barko Klinac biti ljepši. Ne, bio isti ko sada, ali sam bila ono užasno zaljubljena u njega. A nekako prva ono prava d ljubav, ono, ono gdje si priput izgubila glavu. Mm. Ovo je vjerojatno bila više ono. Ma, kline, ono da. Ali, ali ne, njega sam baš jako volila. Ja mislim da sam njega volila ko jednako ko kasnije kad sam izgubila glavu. I, ja sad ti stara duša, ja sam ti to sve, to ste bili isje, isti osjećaj i onda i kasnije. Da, Mislim... to me zanima. Znači, kad, kad bez obdje, ajmo sad na osjećaj, kad je to bilo onda kad si mogla nešto napraviti oko te ljubavi? Jesi, nisi imalo ovih nesredne ljubavi? Si. Ne, naravno da ne, ne, ne, ne. Pa onda se to okazna. To srednja li... bila ili osnovna ili... E, ne, ne, čak poslije. Čak poslije. Da, ovo sve, kad zbrojimo ovo sve prije, bilo to srednje te neka na pol neke, kao sad mi idemo ovdje, pa idemo u disko, pa smo se neke obukli, to sve neka fulirancija, zapravo šta? Ti svi dečki mojih godišta onda, plinci jednostavno su bili, znaš, ono, ja imam 20, a on ima 10. U glavi. Da, da. Ne mi njima ništa. Da, to je, tu, si, tu si ti bila izgubila ponovo uh, onaj dio, odnosno ne izgubila, nego, pa da, na neki način izgubila uh, to što si prerano rano odrasla. Upravo što si, to, da, da, upravo to. Što si ti već sa ono 13-14 bila prošla milijardu stvari Ja sam 13-14, da, da, bila 25 kužiš. Da, da, da, da. Tako da sam se ja tu jako teško s njima stajala u toj srednjoj školi i to oko faksa. Mislim, morala bi onda imat ono puno starijeg frajera da bi se razumijeli. Ja bi u svojim 20-tima morala imat nekog od 40 da bi uopće, znaš i što s njim mogla pregovarati. Koji si pregovarati? sad fazi? Ljubiš ili se više e... ili gledaš uziv? Pa, e, sad sam već u jednoj ono e, neregistriranoj bračnoj zajednici. A, krasno! Da, <laughs> tako da je to sad već ono već smo sve te uzlite ovaj, prošli i proživjeli, e, ali sad mi se gleda ono znaš, ko... Sad, Jango, niće robova i u partneru i u roditeljima i u prijateljima pa i u ovim preko puta radijskim voditeljima, da kaj ja radim kužiš godinu danas. sad se mene opće više ne tretira niko ženu, niko e, frenda nego ovaj A, Mislim da mi susjedi stan gore <laughs> ne, Ok, nije potres nego ono, kaj ti radiš di si, jer oni su svi naučili da se oko mene neke dešava ja uglavnom imam ljude oko sebe koji su u manjoj toj energiji snazi nego ja i, i, i svoju energiju na, na domjeste kroz mene. Znači, aha, ja sad nekaj imam album, ja sam sad nekaj na televiziji, ja sad nekaj imam hit i onda su i oni jako sretni jer sam ja dio njih. E kad ja zaštekam, onda oni samo meni broje koliko ja dugo spavam i koliko sam već godinu dana Da, Ali uspavila. moraš priznati priznat da su to sasim uh, utemeljene Yesu. optužbe da ne velim. Yesu. Jer budimo realni, ono dogodila se ljubav bam, leade, kleva, Cleva Smuda. Evo je, iskače <laughs> iz paštete ko jadranka kokos, Znači, ono sudate ime na svim radima, na svim televizijama, otvori bilo koje uh, Orije mile, novine, ove, one evo je, tu je, i onda na jedan put, pras. Samo malo, nije li to pošteno? Kad ti stvarno nešto imaš da te onda s razlogom bude u medijima, kad imaš nešto polovično da onda šutiš i čekaš nešto bolje. Koliko su ti išli mediji na živce u vrijeme dogodila se ljubav kad se te svi E, to misli. sam, kad me ti pitaš kako sam bila u školi Štreberica ili ne užasno sam bila jer me nije ali ovdje sam strašno bila odgovor na sebi i svoje pjesmi i svoje iskrenosti, tako da su me zvali svaki dan. Noćima sam odgovarala na te intervju emailom, ali taj dan kad sam dobila intervju, da sam ih dobila šest, tu noć bi bilo sve ovaj Odgovoreno. Znam da mi je uvijek bilo neugodno ono, da završavamo onako 4 u jutro intervju i mislim će gle vas stvarno ludara neka ono ambiciozna kle kako će brzo da to što prije izađe. Dakle, tu sam baš bilo što ne vjeruje. Odgovornost je, je predvina stara, ali nisam te to pitao, pitao sam te koliko su ti ljudi išli, na, jel ti to išlo Maka, više na živce ili ti bilo dostao. Ono? Na šta ne možete ići na živce nešto, odnosno netko tko poštuje e, ono što se tebi dogodilo. Oni su htjeli još više izreklamirati nešto što je, što je bilo očito i njima i publici i svima važno. A ja sam mislila da će biti samo meni. Tako da ti to ne ide na živce. Šta ti ide na živce? Ide na živce ako je televizija, potrošiti sat vremena kod frizera, potrošiti sat vremena na šminku, kupiti nešto za obuć, iz čista mira pljunuti 500 tisuću, 1500 kuna, e to ti ide na živce. Ali ovo drugo apsolutno da, viš, ne. Da, više recimo znaš kad mene ide na živce? Da se možeš nošminkat za televiziju, al da će doći smeći. Ogledaj na kakvi izgleda. Ok, a ja sam baš htela reći bilo. kako je divno doći kuško tebe, ovako opuštenoj varijanti, a, ja, sad, oprosti, a ne sad ne ti neću doći, Ja sam samo zadovoljan, nebo... ja sam sam zadovoljan da nisi došla u piđami, meni je to dovoljno. E, pa ja sam tražila traperice za tebe, ej, malo je falilo do piđama. Uzmi malo te malo više, malo širevu struku jer sam se s za kada će reći trapke za mene. A, Osim toga znala sam da si sam doma pa nisam htjela previše izazivati Viš da sam došla bez šminke da sam što ružnija a, Ovako Ti znaš slušala si uh, do sada uh, epizode koje sam radio sa Šarićem i sa Ribafišem I znaš da uvijek svaki puta a, Svako ko sjedne preko puta mene mora dobiti jedan quiz mm. Jel tako? Da, mrzila sam uvijek vizove. E pa, sad ćeš mrziti mene. Dakle, <laughs> e, za kaj se igra, to vjerojatno isto tako znaš. Igra se za Bragging rights, odnosno e, onaj ko pobjedi, e, ima pravo uvijek i svuda reći da je bolji od onog drugog. Okej. Okay. Vrlo jednostavno. E, kao što smo zadnji put zaključili Šarić i ja, nije baš pošteno što ja jedini postavljam pitanja, ali s obzirom da je ovo moj show... Pff, Okay, da ti ja mogu ti nešto reći Reči. nisam slušala ono što si mi poslao na mail do kraja Dobre? da ne bi znala točno što se sve dešava <laughs> tako da uopći ne znamo u šta se upuštam oh. najbolje mjesto za glupa pitanja kod Charlieja doma Kviz je iz nekakve opće kulture, pop kulture, dakle stvari koje bi mogla znati, Isu a i ne mora znati. Pašću kao krušketina. Pa gle, ako si u školi prolazila s tri, ako kod, imaš pet pitanja, ako kod mene prođe s 3, odnosno ako ćeš imati tri, uh, tri točna odgovora, to znači da se me pobjedila. Pa ne, ali pazi, ja, ja pričem cijelu emisiju Arsenu, ja ti ne znam tri pje, Arsenove pjesme sad broja. Da, da, okej. Okay, odnosno naziva. Pazi. Kviz mi, baby. Uh, prvo pitanje, jesi Joj, spremna, očeš zapaliti jednu prije, očeš da ti dofuram nekaj za pit. Ma ja ti kažem da je sad od pet proz nula, ja ti to sad odmah kažem. Ok, Gordon Matthew Sumner poznati je kao... Ne. Kako ćeš se lupit glavu u moj mikrofon kad ti kažem. Ajde, reci. Pa ako te ikad pozove u svoju kuću u Toskanu da snimite par stvari... Sting! Isu <laughs> se bože. Jedan mene, ne ugumjerovate. se bože. Isse <laughs> najbolji sam, odnosno ti si najbolji. A čekaj, kako si mi smjestio to pitanje, a, a, a nisi znao da ja ikakvu želju imam... A? Ok, baš si podmukao. Jesam. <laughs> da, Evo ti pitanje dva. Najstariji javni WC u Zagrebu koji je još uvijek u funkciji, sagrađen je 1908. godine, a nalazi se gdje? A da li bi moglo to biti negdje oko, oko Esplanade, oko glavnog kolodvora? Keć mi sad pod pitanja postavljati. Ne. I mogu ti reći da ne. Evo. Pazi, sagrađen je iste godine ko ona javni na, na Jelačić placu, ali nije on, naravno. Dakle, još uvijek radi, još uvijek u funkciji. Ja, ja, javni WC. Ja uopće ne znam gdje postoji javni WC u Zagrebu. Napravit ti ja kartu poslije. Dobro. Reci da ne znaš. Ne znam, pojma Aha, nemam. Aha, dva nula za mene na Britancu. <laughs> pa di? Točno na Travojskoj stanici na Britancu, gdje je onaj kiosk sa svake strane te male građevine Dobro. ti se nalazi u A je u neka kućica, ali dušo ili ti znaš da mene da mene cijelu srednju su dolazili po mene autom i da sam odmah nakon srednje položila vozački i da ja tramvajem, ja sam tramvaj koristila godinu i pol i ti hoćeš da ja znam da na tramvajskoj na Britancu... Uopće te Pot... me opravdava to što si razmađeno bogato derišta. Hvala, znači... da, da pucali smo od love. <laughs> Dalje. <laughs> okay. ja, se, ja se još uvijek vozim tramvajem ona meni nešto govori. Dobro, ja se vozila s autom od 300 eura, što je? Ti si to zapio već koliko puta? <laughs> da, ih se ja neškrivi. Ok. <laughs> A, evo ti, ovo je možda malo lakše. Serijal knjiga o Harry Potteru ima koliko nastavaka? Nisam nijednog Harry Pottera pogledala. Pogledala? Mislim, pročitala. pročitala. Ne, kasnije se snimali su se Hobbit ili tako nešto. To je isto ili slično ili... Ili, ili nešto se tako se ne. e, Ovo neću rezat Ovo će ići u najavu uh, Lear de Kleva misli da Harry Potter ma mali Ima tlakava stopala Ne mislim da, da, da su hobiti nastavak Harry Potter Ne, to... ne. ne. ne. Uh, Dobro, ne znaš Nažalost, ne. sedam knjiga Okay, sedam. Sedam. 3 nula za mene već sam pobjedio okay. ali te želim ponizit do kraja može, osvićati yes. <laughs> dakle, kaj se breaking rights tiče 3 nula za mene e, bolji sam od ribofiša bolji sam od Ivana Šarića i bolji sam od ledega okay. a, jedna od najpopularnijih serija svih remena, prijatelji ove um. godine slavi koji rođendan a čekaj, to mora biti u broj točno ili da ti kažem u broj točno, koliko je godina prošla od kad se prikazala prva epizoda? Evo, ako hoći tako. Pa onak, po, po onom kako kak su oni izgledali, čini mi se kod je to počelo, no, nemam pojma, 80-ih. Bu, ili 90-ih. Prije 90-ih. Da, nisu to bile 80-ih. To su bile 90-ih, znači 2000-ta, 2000-ta. Znači 210, koliko godina bubne? 25. Za malo, 20 godina. 12 godina. nedavno mi šokiralo kad sam shvatio koliko sam star, jer je bila desetogodišnica prikazivanja zadnje epizode. Prije deset godina su završile. E, ali to sve nove epizode. To kad pa, ide da, pa, meni to sve. Pa to pa sve... ti i govorim. To znači ja nisam ni znala da je to prestalo. Završilo. Okej. Okay. I Dobro. zadnje pitanje. 2011. godine. Pjesma Dogodila se ljubav bila je dominirana i u kategoriji hit godine. Naravno, nije dobila, jer je te godine pjes, koja pjesma i kojeg izluđača osvojila porina? <laughs> uh, čekaj, misliš da to sad neću znat? Da, mislim da nećeš znati, ajde da čujem, da vidim. O hitu o, godine pričamo. Si, o hitu godine, od kog si izgubila? Pa ja sam bila sretna... Što dobila sam... si pjesmu godine i dakle, to je super, da. A bila sam sretna što sam izgubila hit zajedno sa džibom. Dakle, to je neka raja, što bi se rajni rekli, koja je moja raja. Tako da smo mi ovak malo kulturni tu popušili i dobila je bijuterija. Da, bravo, evo ga. To, to sam stavio čisto kao pitanje da vidim jel se sjećaš, ali vjerojatno te ono mora zaboliti malo izgubiti. Od... Ne, ne, ne, ono. nije, nije mi bio problem što se ona dogodila. Kažem ti, bila sam sretna što je Džibo kojeg smatram ono super talentiranim i uspješnim playerom što je on popušio. Znači ova zemlja je bila u u takvom raspoloženju i, i bok. Jer svoju pjesmu smatram kulturnom. A bižuteriju, znaš, smatram... Nekulturnom ili, ili onak... Pa suludo mi je da žena kaže ja sam ti bila privjesak, naš ono, ja sam ti bižuterija. Ipak mi je suludo, ne, ne žena ko, kao Jelena Rozga ili kao Vjekoslava Huljić, nego da se cijela nacija povede za tim da, da sami sebe nazovu bijuterijom. To mi je ipak malo ono degradiranje samog sebe, eto. Slažem se u potpunosti. A, ali zato žena koja je napisala stihove za tu pjesmu se nalazi u čitankama za osnove škole, a ti ne. ne. Ma ja strašno poslujem i Vijekoslavu i, i Tončevuljića. Zašto? Ne. Samo zato što su oni rekli ljudi. Nama ovo nije umjetnost, mi smo zanatlije. Eto, cijenim to što su oni iskreni. E sad kako njihov zanat utječe na na na na ljude to je od, mislim to znamo ne moramo polemizirati o tome mi neki koji kojima se to možda manje sviđa dobro, dakle, očekujemo uskoro, uh, s, s obzirom da ću se ja morat potrudit uh, i izlačiti te za uši. Mogu ja odlaziti vikendom ili nekim danom kod tebe na kavu? <laughs> Možeš. Aj, super. Možeš. Čemo to riješiti s tvojom ženom. Mislim Može. da i ona bude to, pa, normalno. <laughs> ok. Može, dogovoreno. Dakle, ovako. Uskoro uh, dakle, ćemo natjerati uh, Leu da krene u studio, jer <laughs> ovo više fakat nema smisla. Uh, ja ću je izlačit za uši iz kreveta i furat u studio Može? moramo nazvat ozrena da vidimo kao on misli o svemu tome uh, ako te ne pošalje kuraku <laughs> ili tako nešto uh, i onda čekamo novog porina ili novo nešto ili bilo šta da se počeš vrtit opet po radijskim postajama i da te glamo na telki hvala te lijepo kad si došla Znam da je to bilo jako teško. Na 40 stupnjeva je bilo da, teško, da. Imaš klimu u autu? Nemaš, da. Nemaš. nemaš klimu u ne, nemaš Čat sirotinju. Klima je nezdrava. A, malo prisjetim e, rekao da se bogat. Da, i nezdrava je <laughs> i ovaj ispusti se prozor, jer kad se zagrije auto i kad se misliš, i sa, kaj je sad, ovo meni treba? To ti je čista ljubav prema. E, odatle dakle, još jedan još jedan razlog više za ki trebaš napraviti album i da za izab tantijemi i da se uh. može kupiti bar auto s klimom. Mogu ja tebi nešto za kraj reći, pa, što nećeš reći. rezati. Što nećeš rezati. Reci, neću rezati. Uh, imaš užasno pozitivnu energiju, jednu luđačko pozitivnu, ljudsku... Thank you. Uh, da ću se Ne, nemam, rije, nemam riječi da opišem, ne da nemam riječi na tebe, mislim u tebi, inače, mislim sve najgore. Hvala ti. Ali, <laughs> ali, već sam ali... se, se pobojao da, da ćeš otići u najbolje i onda si mislim ne, ne, ono življiv. Ne, ne, imaš jednu tu energiju koja mene osobno mijenja onako potpuno, za jedan dan me, me potpuno mijenja, pa ti sam želim reći hvala za to i da nema ti rači. to ne izčezne iz, iz tebe, što nema šanse da hoćer, ako si do sad bio ovakav luđak, kao što Pozitivno rekao, smislim. uskoro ćemo se malo više družiti jer se Peti postotak mojde... za to kad bušme voku iskreveta i to ili Ne kako nego to zbog ide? tvojih lijepih očiju čuvala. No, okay. od nas danas u sljedeći, sljedeći tjedan će gostovati nemam blage veze jer kako sad situacije stoje stvari se mijenjaju iz minute u minutu. Možda bude jedan gospodin, možda bude jedna dama, možda bude jedna druga dama, možda bude jedna treća dama ili jedan četvrti gospodin. Nemam blage veze, ali u svakom slučaju sljedeći petak očekujte i novo izdanje Podkasta kod Charlieja Doma. Hvala vam još jednom, Lea, hvala tebi još jednom i čujemo hvala se, bok svima.